amb boi ah, ah, ah, ah. Més de 40 anys amb tú. moi boas tardes, señoras e señores aquí desde a Radio San Boi desde o programa Galegos Novais 89.4 si, sí, exactamente faltaba ese, deta ese detalle que, pero bueno, como Ahí. somos dous o que nos acordou, un sí. acordo é o outro eh, vamos, este programa pois pues, que vamos a durar eh, estar dúas horas falando en lingua galega e eh, entón, pois, pues, para eh, Boas tardes Xulio Boa tarde ben queridos ointes aquí en Radio San Boi, como dixe antes no 89.4 FM Galegos, non vais para todos vosotros dúas areñas de radio en galego, vamos lá, veña eh, Vamos a pois pues, unha peciña de música para recibir para a... recibir os nosos convidados e aparte de iso pues, adobiar un poquinho isto Darlle primeiro felicitacións a todos os antonios, non? Si sí. Que é o que fai falta, non? <risas> Exactamente Venga, sí, señor. adiante pois e as medo deixe a porta trancada cunha patria de centeo leñado meu contento non vou a xotar a velo esta noite Bueno, Xulio, temos o primeiro convidado. Vale, o noso amigo Primitivo. Primitivo Lareu, que é da Adegas Lareu. Vamos de, de, precisamente a da Riviera Sacra. Vamos la... sí. Muy boas tardes, Primitivo. Boa tarde. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender o noso convite, Primitivo. Boa tarde. Sí. Mira, Eh, Primeiro lugar, felicitarte, darche os nosos parabéns, porque fixeches de colaborador, eh, participación nese traballo tan importante que se fixo ese outro día no Pazos de Sabadelle, en Terrar de Chantada, con moitísima xente o Carón pa, a, a ofrecendo os teus caldos de, da Adega Lareu. Que, sí. por certo, foi un traballo extraordinario Rememorando e poñendo en valor o asunto do rural Que ti tamén reivindicas uh -huh. Sí, bueno, eu sempre encantado colaborar con eles Porque, bueno, están facendo un traballo importante Aí, bueno, de, sempre facendo así unha actividades pois pues, culturales De, de, de, de ponho en valor certas... Certo, bueno, estas eh, formas artísticas que é uh -huh. un pouco interesante, ¿no? Eu, eh, bueno, os pues colaboro no que podo, que poño un pouco do o, o, os viños para poder degustar, pois pues, no entorno xa que estamos en plena Ribera Sacra, pois pues, por menos que se deguste tamén, pois o miño da Ribera Sacra moi moi sí. De verdade que é un placer poder falar contigo e é unha honra posto que precisamente a adegas Lareu eh, ten unha representación bastante importante nos viños da Rivira Sacra non posto que ti colllicheches o, o, o relevo da, da, dos teus sí. ancestros e eh, estás traballando neles n, n, n, neses viñedos como se si foran bueno, pois, no, simplemente evidentemente son un eslogo un máis, non, o sea, eu que llo testigo da estamos... familia eh eu eh, quinxento pois pues, manter un pouco a traición familiar, pero sí. eh, bueno, si cabe, pues se si é posible por melloralo un pouco. Es... Estamos escoitando un escoitándote un pouquiño un, un chisco regular, a ver se, si, espera, si... espera a ver se si me movo porque aquí esto estamos aquí que eh, a cobertura sempre <risas> un pouco limitada. <risas> eh, eh, non sei se me escoitades agora. Eu, A, cuido, pues. Seguimos así con un poquinho de, de dificultade pero ao millor estás nun sitio coberto, no, non? Non, non, estou fora, ahora mesmo estou fora eh, Escoitadreme Si, sí, ahora si, sí, un poquinho sí, sí, máis sí. Un poquinho máis vale. completado vale. O mellor é que non vocalizo ben porque tuve un problema de, de, de estes días de, de bueno, unha historia que me puso vai Pero eh, eh, nada, decía que eh, bueno, o único que fixen foi eh testigo da familia, ou sea, seguir continuar un pouco a tradición familiar de elaborar uhum. viños, eh dar di unha volta, lógicamente, pois a, a actualizando un pouco a forma de elaborar viños, diversificando un pouquiño, traballando un pouquiño máis, bueno, recuperando variedades pois xa perdidas que no, no, no nos viñedos, e, e bueno, intentando pois aportar se cabe algo ao mundo do viño. Mm. Eh, levamos, eh, bueno, que eu me fixera a cargo por pues, los 25 los 25 anos que me fixen cargo un pouco do do tema e aí estamos, o xa, eh, intentando pois que medre que medre Ribeira Sacra, que medre a zona vitícola, eh que, bueno, eh, un pouco a responsabilidade que nos tocou. Sí. Bueno. Ademais, falando contigo, estamos bebendo viño, tase nos chegan dese sabor. <risa> pois eh, así está un máis ambientado parece máis ambientado, sí a verdade é que moitísima xente se xuntou precisamente nese, nese evento non? sí, a, eh, a capacidade convocatoria de Xoxé é espectacular que é demostrado son moitos anos xa facendo ese, ese traballo, eh, a verdade é que a resposta por parte da xente sempre moi ben, é unha cita xa obligada eh, pasar o, por o por ese evento, uh -huh. eh, bueno, para, para ser un evento no rural é increíble a, a, a fluencia de público que ten. A participación bastante elevada de personaxes importantes como o Premio uh -huh. Nacional de Poesía Olga Novo, a, tamén a Carolina Ruirosa, a, uh -huh. a propia Mercedes Savedra que intentaremos falar tamén con ela, con tino, o escultor Tino Canicova, que te tamén de escultura sabes. Bueno, eu sempre o meu o meu sempre foi a, a escultura. Eh ah, no. un pouco máis de de lado, pois, loxicamente non, non hai tempo para atender a todo, pero bueno, sigo traballando, non moito porque o tempo é limitado, pero pero sigo, sigo facendo cousas claro. sí. bueno, o sea, se apoñer en valor o patrimonio e dignificar os cos, nosos costumes e tradicións que eso é o fundamental nesas eventos que se eh, bueno, que xo se coordino ou polo menos uh -huh. que trata de levar adiante de verdade que é un placer e unha honra terte aquí eh, desexaxe todo o millor que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos polo tanto, no, no, nas túas presentacións nas catas que se van a facer seguro que terás moitísimo éxito de eh, agradecervos eh, eh, que vos lembrade de min, eh, nada, eh, eh, muy ben, pero que faga falta, ya aquí estamos para cando que irá que ides ir vir tomar un viño, un calquera dos que estea coitando, pois pues, que, que ides pasar pola adega, eh, eh nada que pues, eh, visitar pues. a adega, eh, outra das actividades que la, que facemos tamén é eh, Pues, eh, traballo bueno. un pouco no turismo e eh, facer visitas pues divisas, mite... para que xente Conoza de primeira má un pouco a experiencia no Pois pues moitísimas grazas eh, Primitivo as adegas Lareu eh, eh, De verdade que pa, para nos Un placer e unha honra eh, Seguiremos en contacto, vale? Moi ben, pois pues moitísimas gracias Un hasta saludo Un aperto moi forte Igualmente, gracias Intenta chamar agora A